פרק מ"ט לבני עמון, כה אמר אדוני, הבנים אין לישראל, אם יורש אין לו, מדוע ירש מלכם את גד, ועמו בערב ישב? לכן הנה ימים באים, נאום אדוני, והשמעתי אל רבת בני עמון, תרועת מלחמה, והייתה לתל שממה, ובנותיה באש תצטנה. וירש ישראל את יורשיו, אמר אדוני. הילי חשבון, כשודדה עי. צעקנה בנות רבה, חגור נסקים, ספודנה, והתשוטטנה בגדרות, כי מלכם בגולה ילך, כהניו ושריו יחדיו. מה תתהללי בעמקים, זב עמקך, הבת השובבה, הבוטחה באוצרותיה, מי יבוא אלי? הנני מביא עלייך פחד, נאום אדוני אלוהים צבאות, מכל סביבייך, ונידחתם איש לפניו, ואין מקבץ לנודד, ואחרי כן אשיב את שבות בני עמון, נאום אדוני. לאדום, כה אמר אדוני צבאות, האין עוד חכמה בתימן, אבדה עצה מבנים, נשרכה חכמתם? נוסו הופנו העמיקו לשבט, יושבי דדן, כי עיד עשיו הבאתי עליו את פקדתיו. אם בוצרים באו לך, לא ישאירו עוללות? אם גנבים בלילה, השחיתו דיים, כי אני חשפתי את עשיו, גיליתי את מסתריו, ונחבה לא יוכל, שודד זרעו ואחיו ושכניו, ואיננו. עוזבי את הומיך, אני אחיה, ואלמנותיך, עלי תבטחו. ככה אמר אדוני, הנה אשר אין משפטם לשתות הכוס, שתו ישתו. ועתהו, נכו תינקה? לא תינקה, כי שתו תשתה. קיבי נשבעתי, נאום אדוני, כי לשמה לחרפה, לחורב ולקללה, תהיה בוצרה. בכל עריה תהיינה לחורבות עולם. שמועה שמעתי מאת אדוני, וציר בגויים שלוח. התקבצו ובואו עליה, וקומו למלחמה. כי הנה קטון נתתיך בגויים, בזוי באדם. תפלצתך, השי אותך, זדון לבך. שוכני בחגבי הסלע, תופסי מרום גבעה. כי תגביח כנשר קינך, משם אורידך. נאום אדוני, והייתה אדום לשמה, קול עובר עליה, ישום וישרוק על כל מכותיך. כמהפכת סדום ועמורה ושכניה, אמר אדוני, לא ישב שם איש, ולא יגור בה בן אדם. הנה כאריה יעלה מגאון הירדן אל נווה איתן, כי ארגיעה עריצנו מעליך, ומבחור אליה אפקוד, כי מי חמוני ומי יועידני. ומי זה רועה אשר יעמוד לפניי. לכן שמעו עצת אדוני אשר יעץ אל אדום, ומחשבותיו אשר חשב אל יושבי תימן, אם לא יסחבום צעירי הצאן, אם לא ישים עליהם נביהם. מקול נפלם רעשה הארץ צעקה, בים סוף נשמע קולה. הנך הנשר יעלה וידעה, ויפרוס כנפיו על בוצרה. והיה לב גיבורי אדום ביום ההוא כלב אישה מציירה. לדמשק בושה חמת וערפד, כשמועה רעה שמעו נמוגו, בים דאגה השקט לא יוכל. רפתה דמשק הפנתה לנוס ורטט החזיקה, צרה בחבלים אחזתה כיולידה. איך לא עוזבה עיר תהילת, קריית משושי. לכן יפלו בחוריה ברחובותיה, וכל אנשי המלחמה יידמו ביום ההוא, נאום אדוני צבאות. והצתי אש בחומת דמאסק, ואכלה ארמנות בן הדד. לקידר ולממלכות חצור, אשר היכה נבוכדרצר מלך בבל, כה אמר אדוני, קומו, עלו אל קידר, ושודדו את בני קדם. או הוליהם וצונם ייקחו, יריעותיהם וכל כליהם וגמליהם יישאו להם, וקראו עליהם מגור מסביב. נוסו, נודו מאוד, העמיקו לשבט, יושבי חצור, נאום אדוני, כי יעץ עליכם נבוכדרצר מלך בבל עיצה, וחשב עליכם מחשבה. קומו עלו, אל גויש לב יושב לבטח נאום אדוני. לא דלתיים ולא בריח לו, בדד ישכונו. והיו גמליהם לבז, והמון מקניהם לשלל, וזיריתים לכל רוח קצוצי פאה, ומכל עבריו אביא את עדם, נאום אדוני. והייתה חצור למעון תנים שממה עד עולם. לא ישב שם איש, ולא יגור בה בן אדם. אשר היה דבר אדוני אל ירמיהו הנביא אל אילם, בראשית מלכות צדקיה מלך יהודה לאמור. כה אמר אדוני צבאות, הנני שובר את קשת אילם, ראשית גבורתם. והבאתי אל אילם ארבע רוחות, מארבע קצות השמים, וזיריתים. לכל הרוחות האלה, ולא יהיה הגוי אשר לא יבוא שם נידחי אילם, והחטטי את אילם לפני אויביהם ולפני מבקשי נפשם, והבאתי עליהם ראה את חרון אפי נאום אדוני, ושילחתי אחריהם את החרב עד כלותי אותם, ושמתי כסאי בעילם. והעבדתי משם מלך ושרים, נאום אדוני. והיה באחרית הימים אשיב את שבות אילם, נאום אדוני.